maana yake ni mtu wa mwanzo kufika sehemu yenye maji kwa hiyo mtume anasema ana mimi mtume wenu faratukum nitakutangulieni ala alhawdhi katika hawdhi hawdhi ni nini tutakuja kuieleza kwa mapana kidogo tupate kuijua kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wala yurfa'anna ilayya watadhhirishwa watainuliwa ni waone watadhihirishwa kwangu wala yurfa'anna ilaya watadhhirishwa kwangu rijalun min ummati watu katika umati wangu hapa mtume anazungumza habari za siku ya kiyama siku hiyo ya kiyama siku ya kufufuliwa mtume anasema atatutangulia katika haudh kisha watanyanyuliwa watu mtume atawaona kisha waona hatta idha ahwaitu liunawilahum mpaka nitakapo inama ili niwapatie maji ortulijuduuni watavutwa kutoka upande wangu yani mimi nitainama kuwapatia maji wakati wao wakisogea kupokea ile maji watavutwa yani wataondoshwa ili wasiweze kupokea ile maji kutoka kwa mtume sallallahu wa wasallam fa mimi nitasema wakati huo Ai rab ewe mola wangu mtume atapaza sauti atanadi ewe mola wangu kwa faida hii herufi ai ni harfu nnida lilkarib. alafu ya ni adatu nnida au harfu nnida lilbaidi sisi tukayageuza mambo tumezoea katika kunadi na kuwita, tunasema ya fulan. si ndio ya muhamad ya Saidi, ya si lakini katika lugha ya Kiarabu kutumia harfu ya kwa kumuita mtu wa karibu haibebi maana nzuri. Takupeni mfano. Unaonaje mtu akikusemeza kwa karibu alafu kwa sauti kubwa inakupendeza? Mimi sio kizii bana za nini niambie taratibu. Sio Hivyo hivyo katika lugha ya Kiarabu wameweka harfu nnida herufi inayotumika katika kunadi kwa karibu ni ai kwa mfano nyinyi hapa nikitaka kumuita yoyote nitasema ai Muhammad ai Said sio ya Muhammad ya Said ya inatumika kumuita alio mbali kwa hiyo ai Rab, ewe mola wangu ashabi hao wanaovutwa na kurudishwa ni masahaba zangu, ni watu wangu mbona wanarudishwa? Sawa, Wanastahiki kunywa katika haudh, mbona wanarudishwa? Anashangaa Mtume wa sallam wanavutwa. Fayukalu, wakati huo patasemwa innaka latadri, wewe hujui ma ahadathu ba'daka waliyazua ba'daaka wa hu yajui hadithi ameisimlia alimamu imam bukhari na Muslim katika vitabu vyao sahih bukhari na sahih Muslim hadithi hii na adila zilizotangulia ziko katika mlango ambao unazungumzia kuwa na msimamo katika dini kubaki katika dini ya sawasawa. Sawa. Na na kutokuzua thumma aw hayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifan sasa kubaki katika millatu ibrahima ambayo ni hanif ni kutokuzua katika dini na miongoni mwa madhara ya kuzua katika dini ni mtu kuja kuzuiliwa kunywa katika haudhi ya mtume siku ya kiyama ili kuwa tarjama sasa tutajaribu kuifafanua hadithi kwa mapana kidogo <coughs> wa lahum an ibn mas'ud na wamepokea vile vile alimamu al-Bukhari na imamu Muslim hadithi aliyoisimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alisimlia akawaambia ana faratukum bimaana atakaddamukum mimi nitakutangulieni hiyo siku ya kiyama ala alhawd kufika katika hiyo hawd tuliwahi kueleza siku moja kwamba maana yake ni birika la maji kubwa na hii ni sharaf kapewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingawa kuna riwaya zinasema kila mtume atakuwa na haudhi yake kwa ajili ya umati wake pale katika ardhu almahshar haudhi aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina vigezo na masharti ni kwa ajili ya umati wake lakini ina vigezo na masharti ili mtu anywe katika haudhi ile kwa mtume anasema nitakutangulieni kwa maana baada ya kufufuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam atatangulia katika haud katika ardhu almahshar kwa kile kisimamo tulichokizungumza kirefu watu wana kiu na jua limesogezwa kisimamo ni kirefu watu watahitaji kunywa maji mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa haud ambayo katika maneno haya ni bishara mtume sallallahu alaihi wasallam anaitoa kwa umati wake kwamba atatutangulia katika haudh bila shaka ni bahati na nipongezi kwa yule ambaye katanguliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ili mtume apate kumhudumia lakini sio kila mtu haudh wanavyoeleza ahalul ilmi wanasema ni sehemu mauridun azimun ni sehemu kubwa sana ya maji amepewa mtume sallallahu alayhi wasallam katika ardul mahshar katika uwanja ule utakaofufuliwa watakuja umati wake kwa ajili ya kunywa maji Nimeona nikutajieni baadhi ya sifa ambazo zimekuja katika vitabu vya wanawachuoni kuhusiana na hii haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa hizi zimekuja katika baadhi ya ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaeleza kwamba maji ya hii haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaddu bayadan min laban Ni maji safi weupe wake ni kuliko maziwa. Sifa ya kwanza wa abrdu min thalji nani baridi kuliko barafu sifa yake ya pili wa ahla min al nani matam kuliko asali majiale wa rihan min sifa ya nne harufu yake ni nzuri kuliko miski wa huwa tisar nani sehemu ambayo ni pana sana yani nibirika ni, ni haudh kubwa sana ardhuu watuluhu sawa upana wake na urefu wake viko sawa hiyo haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa zilizozieleza mtume sallallahu alaihi hii kuhusu haudh akasema kila zاوia min zawaya masira tshaharin kila kona kutoka kona moja kwenda kona nyingine ni mwendo wa mwezi mzima kutoka kona nyingine kwenda nyingine ni mwendo wa mwezi mzima Iyo haudi ya mtume sallama katika ardhu almahshar yumd ma'uhu min alkausar sifa nyingine ya maji haya yanamimina yanapokea yani Mifereji yake na mimina kutoka katika naharu kauthar ile aliyoitaja Mtume sallallahu alayhi inna a'tainakal ka kauthar ni mto upo katika janna Kwa hiyo maji katika haudhi ya Mtume sallallahu alayhi katika ardhu al yanapokea kutoka katika naharu lkawthar. Na Mtume sallallahu alayhi alitaja sifa kwamba kuna mifereji miwili ndiyo inamimina katika hiyo haudhi ya Mtume sallallahu alayhi Mfereji mmoja wapo min fidhatin, na mwingine min dhahabin. Hizi ni wasifu kazitaja Mtume sallallahu alayhi kusiana kuhusiana na hii haudhi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. vyake Vinavyotumika kunyweshwa watu pale katika ile haudh ka'adadi nujumi samaa wingi wake ni kama idadi ya nyota zilizoko mbinguni ni ngapi la ya'lamu ya adadaha illa Allah hakuna anayejua idadi yake ila ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ni nyingi, ni vingi vile vyombo vyake a hadith al ahadith al fi dhikr al hawd balaghat hadd at tawatur hadithi zilizo kuja kutaja haudhi ya mtume swalla salam ni mutawatir ni nyingi wamesema ahalul ilmi balaghat bidhaatan wa 30 sahabiyan masahaba waliyopokea hadithi ya haud ni zaidi ya masahaba 30 kwa hiyo ni kitu mtume amekieleza mara nyingi na wamekihifadhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Sasa miongoni mwa hadithi zilizopokewa kuhusiana na habari ya haudh ni hii hadithi ya anasi ambayo tunaisoma Na kuna riwaya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisimlia akasema inna kadra hawli hakika kiasi cha ukubwa wa haudhi yangu kama baina aylatin ila sanaa min al mtume alipiga mfano wa miji iliyoko katika nchi ya Yemen kutoka aylah kwenda sanaa umbali wake ni kama hivyo wa fihi min al-abariqa ka'adadi nujumi samaa Birika zilizoko pale kwa ajili ya kuwanyesha watu ni kama idadi ya nyota za mbinguni Walhadithi inda al bukhari wa muslim. Hii ndiyo haud Baada ya kuijua haud sasa tuje kwenye qadhia ya watu kuzuiwa Ndiyo mtuma akasema wala yurfa 'anna ilayya rijalun ai waudhiruhumullahu ilayya hata arahum Allah atawadirisha mpaka niwaone huyo ni fulani huyo ni fulani awajue na itakuja hadithi huku mbele vipi mtume atawajua watu ambao hakuwai kuwaona mbele kuna hadithi inakuja siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama alikwenda makaburini kisha akiwa pale makaburini akasema kuambia aliokuwa nao anasema fima maana الحadith, na tamani lau ningeliwaona ndugu zangu Maswahaba wakamuuliza awalasna ikhwanaka ya Rasulullah Kwani sisi sio ndugu zako Akasema antum ashabi nyinyi ni maswahaba zangu ndugu zangu ni wale ambao hawajaja bado anawazungumzia waumini katika umati wake alitamani mtume kutuona. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah utawajua vipi ambao watu watakuja baada yako katika umati wako alafu wewe ukoaona utawajuaje Hiyo siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akawajibu kwa mfumo wa swali Unaonaje mtu anangamia wake Anamwambia muulizaji na alizungumza mfano wa ngamia kwa sababu ndio mfano ulioko karibu hata uelewa ni wafugaji. Unaonaje mtu ana ngamia wake, huyu ngamia wake, ngamia zake zina alama ya mabaka meupe katika nyuso zake zao. Madoa meusi sio meupe. Na katika miguu pia. Alafu akasema Hawa ngamia, wakachanganyika na ngamia wengine weusi hawana baka lolote atashindwa kutambua ngamia wake wakasema ya Rasulullah kwa nini astambue akasema mimi nitawajua watu wangu siku ya kiyama kutokana na alama maalumu. zipi ya Rasulullah watakuja watu wangu katika umati wangu nyoso zao zinangaa Mikono yao inangaa na miguu yao inangaa kutokana na athari za udhu. Abu Huraira radhiallahu anhu aliposikia maneno haya na mtume alisema mwanga namwako wa mtu katika viungo vyake utakuwa unafikia pale udhu wake ulipokuwa unaishia. Abu Huraira alikuwa na mfumo wa kipekee pekee wa kushika udhu akawa akitawadha anazidisha kwenye mikono kwenye miguu akasema natamani mimi nuru yangu iwe ni kubwa kuna ibara katika hadithi hiyo famanista taa minkum aniyuti la ghurratahu wa tahjilahu falyafal wakasema watu wa hadithi kwamba hii ziada ni ya abuhureira si katika maneno ya mtume swalla sallam kwamba atakayeweza miongoni mwenu kurefusha mwako na ngao wa nuru yake na afanye lakini jambo hilo alikuwa halifanyi mbele ya watu akishika udhu mwenyewe peke yake anazidisha sasa mtume aliposema ana faratukum mimi nitakutangulieni ala alhawd katika hilo langu la maji ili mkija nikunywesheni akiwa hivyo wala yurfana rijalun watadhihirishwa watu katika ummati wangu niwaone allah atawanyanyua nitawaona hata idha ahwaitu mpaka nitakapomili kuchukua maji na kuwanyoshea Liunawilahum ili niwape ortulijuduni oh, ay yujizabuna anni watavutwa na kutolewa upande wangu ili wasiweze kunywa katika maji hayo wanavutwa pasina utashi wao ikifanyika jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema fa aqulu wakati huo nitasema Ai rabbi ashabi e mola wangu hao ni masahaba zangu kwa nini kwa sababu anawajua kwa sifa zao anawajua kabla ya kueleza zile sababu ziwafanya wavutwe hawa wanaovutwa katika ummati wangu kwa sababu hadithi anasema mtume wala yurfana ilayya min ummati umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam unagawanyika mara mbili kuna umma tu ijaba na umma tu daawa umma tu ijaba ni wale waliyomuitika mtume sallallahu alaihi wasallam waka slimu waka waislamu waamini wakatekeleza maamrisho ya Allah na mtume sallallahu alaihi hawa ni umma tu ijaba waislamu waamini alafu kuna umma tu daawa umma tu daawa ni yakina nani ni wale ambao hawajamuamini Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam makafiri na wapagani wote hao ni katika umma wa mtume lakini ni umma tu da'awa umma unaohitaji kulinganiwa aliposema wala yurf'ana ilayya min ummati watadhihirishwa watu katika ummati wangu ni wapi waislamu makafiri au ni watu gani ahalul ilmi wanasema la yamna'u aniyakuna min haula man huwa muslimun haizuiliki kuwa kwamba katika wale watakaozuiwa kwenda kunywa katika haudhi ya mtume sallam watakuemona waislam watavutwa kwa nini ndio inakuja tuma aliambiwa innaka latadri ma ahdathu ba'dak we hujui waliyayuzwa baada yako Na hapa ndiyo kuna nukta muhimu ya kuzungumzia hatari ya kuzua katika dini. Hatari ya bid'ah. Miongoni mwa hatari ni kuzuiliwa kunywa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunapozungumzia swala la kupata fursa ya kunywa katika bilika la Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika haudhi ya mtume wa salam, hii ni bishara ya kwanza ya kufaulu. Yaani tukio hilo linampa mtu mwelekeo kwamba alhamdulillah hii ni hatua ya kwanza nzuri inaonyesha mwelekeo mzuri. Na kuzuiliwa pia ni ishara ya kwanza mbaya. nasalullah salamaata wal kwa hiyo wanaweza wakazuiliwa waliokuwa ni waislam kwa sababu walizua katika dini na wakastahiki kuingia motoni lakini akida ya sunnati waljamaa sio kila atakaye ingia motoni atabakia milele na ndiyo maana kuna mizani yatapimwa matendo kisha baada ya kupimwa kuna shafaa na kuna huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ingawa wako ambao wao wataingia katika janna bila hisabin wala adhab tulitaja katika darasa ya juzi habari za nani sahaba anaitwa nani ukasha ibn mihsan mtume alipowataja wale 70 ambao yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab akachukua fursa akasema ya rasulullah niombe kwa allah naamini niwe katika hao akamwambia anta minhum kwa hiyo pakitajwa mtu kuingia motoni sio sharti awe ni mwenye kubakia motoni milele lakini huo moto hata kama itakuwa ni siku moja nasallu allah salama tawala inatosha kuwa ni adhabu ambayo hataki mtu kuitamani wala kuitegemea. kwa hiyo kuna watu watazuiliwa na ni ishara mbaya ya kuangamia kisha atakaposema e mola wangu hao ni katika watu wangu aambiwe innaka la tadri wewe hujui ma ahadathu ba'daka waliyazwa baada yako ay min al-umuri allati la yarda Allahu anha ujui waliyazwa baada yako katika mambo ambayo Allah hayaridhii kwa hadithi hii ya haudh huzuiliwa katika haudh ni hadithi inawajumuisha watu wote katika umma wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimam al-allama ibn baz alayhi rahmatullah ana maneno yake ameyazungumza katika qali katika hadithi hii akasema hivi kwamba hadithi hii imekuja katika alfadhi tofauti tofauti miongoni mwa lafzi zilizokuja kwamba mtume ataambiwa innahum hakika hao unaowaona wamezuiliwa lam yazalu murtaddin ala adbarihim mundu faraqtahum hawakuacha kuritadi tangu we ulipofarikiana nao ukaondoka waliritadi kwa hiyo wewe unawatambua ni katika watu wako lakini yaliojiri baada yako uyajui Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atajibu majawabu kama ya Nabiiullahii Isa alayhi salatu wasalam pale atakapoulizwa na Allah A anta qult lin wa ummi ila min duni Kala subhanak Hivyo wewe ndio ulikwenda huko duniani niliko nilikokutuma ukawafundisha watu wakufanye wewe na mama yako ni waungu wengine kinyume na Allah atasema subhana kumetakasika Mola wangu na kila mapungufu Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq Haiwi na haiwezekani kwangu nikasema mambo ambayo sina haki ya kuyasema Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Mimi nilioambia ni yale ulionituma ukaniamrisha Ani'budu Rabbi wa Rabbukum Niliwaambia Allah ambaye ndiye bwana wangu, Mola wangu, mlezi na mlezi wenu nyinyi. Haya ndiyo niliwambia. Wakuntu alaihim shahidan maadumtu fiihim. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao wakati nikiwa hai niko pamoja nao. falma tawafaitani kunta anta arraqiba alaihim mimi uliponifisha ukawa wewe ndio msimamizi wao mwangalizi kwa hiyo sijui kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama naye atajibu majibu haya innaka la tadri ma ahadathu ba'daka hujui na kweli mtume hajui yaliyotokea baada yake Sheikh bimbazi Baz rahmatullah akataja katika ta'aliqu ta yake kwamba hadithi hii imekuja katika riwaya nyingine hiyo kwamba innahum ataambiwa mtume hakika wao hao unaowaona wamezuiliwa wa lam yazalu murtaddin hawakuwacha kuendelea kurtadi adba, ala adbarihim wakarudi nyuma maana yake haki mundhu faraqtahum walahadha yumna'una min alhawd كوسبب هي انذويليو كوسوجيا حوض لانا ام يرتدو والرتد والذين ارتدوا في عهد ابي بكر هؤلاء يمنعون من الحوض احنا نفهم كاتيكا تاريخ او كاتيكا سيره الابوكوفا متومه صلى الله عليه واله وسلم واكو بعضيه واطو الارتد na kuritadi kwao kulikuwa na namna nyingi wako walioritadi kwa kuacha baadhi ya nguzo katika dini wakachagua baadhi na hapa mniskilize vizuri kuna kundi lilizuia zaka za mali zao wakasema zaka tulikuwa tunampa Muhammad madhamekufa sasa zaka tena ya nini Si tutabaki kuwa waislamu tutaswali tutafunga tutahiji tutafanya mambo mengine lakini zaka hapana Sawa Abu Bakar radiyallahu anhu warḍā kwa kuwa ndio khalifa wa waislamu baada ya Mtume sallam akasema nitapambana na yoyote yule ambaye atajaribu kutofautisha kati ya swala na zaka Sala kamrisha nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaka kamrisha nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislam hachagui maelekezo ya Allah udkhulu fi silmi kaffatan. katika sheria zote. Na kwa kuwa mimi ndiyo khalifa Sitoruhusu katika khilafa yangu kumwona mtu anajiita Muislam alafu anakwenda kinyume na utaratibu wa dini, sitoruhusu. Akatangaza vita. Hata ilitokea tofauti baina ya masahaba. Wanajaribu kumtazama Abubakar kana kwamba amekosea, unawezaje kuandaa jeshi kwenda kuwapiga Waislamu wenzako? Hawa ni ndugu zetu Waislam ndio akatoa huo msimamo tena akatoa msimamo mkali zaidi akasema katika maneno yamenukuliwa akasema wallahi lau mana'uni 'iqalan kanu yu'adunahu li rasulillahi laqataltuhum dunahu au kama al akaapa khalifa abubakr radiyallahu anhu wa ardhah kwamba naapa kwa allah lau angelizuia achazaka, Wangelizuia kamba iqal ni kamba ambayo inamfunga ngamia kwa wafugaji kuna kamba za kufunga wanyama wao fuga mbuzi mbuzi na kamba sio ngombe ana kamba za kufunga ngamia vile vile akasema sikwambii kuzuia kutoa ngamia kama ilikuwa wakati wa mtume wanalip, wanatoa ngamia na ile kamba wanaitoa Alafu sasa watoe ngamia kamba waizuie ningewapiga vita pia. Ile kuonyesha msimamu wake mkali. Baada ya shura masahaba wakakinaika kwamba Abubakar yuko katika haki wakasimama pamoja naye kupambana na hao murtadini. Hii ni sura ya kwanza ya wale waliohtadi. Sura ya pili ya kuritadi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea mtu mmoja katika sehemu za alyamama akadai utume na akapata watu wa kumfuata sawa Abu Bakr radiyallahu anhu pia akapambana akaandaa jeshi kwenda kupambana na huyu al aladhi al daa an Musailama al -kathab. Na katika vita hizi wamekufa maswahaba wengi pia kwa sababu yule alikuwa ni mtu amedai utume akapata wafuasi akawa na nguvu akawa tayari kupambana na Khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini Abu Bakar radiyallahu anhu aliishinda vita hii. kwani ni maneno haya ni kwa sababu ya hii rafdh ya nyingine ya hadith innahum lam yazalu murtaddin ala adbarihim mundhu faraqtahum aliulizwa Sheikh Ibn Baz alayhi maana ya maneno ya mtume aliposema ay rabbi ashabi e mola wangu hao ni maswahaba wangu je hadithi hii ina maanisha maswahaba waliritadi kama wanavyodai mashia rafiza akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah faajaba biqawlihi ashabuhu alladhina ma'ahu thumma qala irtadda nasun ba'da ma dakhalu fil islam fi ahdi rasulillahi wirtadda nasun fi ahdi as-siddiq wa qatalahum as-siddiq was watu walirtadi ba'da uislamu wao wakati wa mtume sallallahu alaihi na wako watu walirtadi wakati wa masahaba kama kipindi cha abubakari as na akashirikiana na masahaba wakapigana na nao wakarudi wenye kurudi, kurudi wakafa waliokufa katika rida Kwa hiyo hawa watazuiliwa kuingia katika haudh ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Pala nasema innaka la ma ahdathu ba'dak au inhum lam yazalu murtaddina ala adbarihim mundhu faraqtahum mas'ala nyingine ambayo ni muhimu kujua ni bid'a ya aina gani au za aina gani zitakazo kuwa ni sababu ya watu kuzuiliwa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi salam suila al-allama ibn baz رحمه الله hal hum mimman eh, hal ahlul bid'ah mimman yudhaduna 'anil hawd hao watu li, hawd wa bid'ah au ni kiwango gani cha bid'ah cha watu watakao zuiliwa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam fa ajaba qailan ahlul bid'ah fihim tafsil watu wa Tukitaja bidaa uzushi pana mchanganuo. walaisa kaulan wahidan. faqala fihim kafirun wa fihim muslimun hii ya mtu wa bidaa mzushi uzushi kuna uzushi unamtoa mtu njia ya kabisa anakuwa kafiri na kuna uzushi anabaki kuwa muislam lakini mzushi kisha akasema ammal mubtadi'ul kafir fala yaridul haud am aliyezua katika dini uzushi ambao unamtoa nje mpaka anazingatiwa ni kafiri huyo hawezi kabisa kusogea katika haudu ya mtume sallallahu Alaihi wasallam akatoa mfano akawazungumzia rafidha. wanza aliulizwa je hawa rafidhah hum min wa 270 firqa kwa sababu mtume alisema umma wake utagawanyika makundi mangapi Sabini na tatu. moja ndio litakuwa salama haya makundi sabini na mbili ni ya motoni akaulizwa je rafidhah wanaingia katika hayo makundi sabini na mbili ya motoni Fakala rahimahullah fa rafidhah akasema hum humdakhiluna fihim lakin fiihimul kafiru wa fiihimul muslim anasema wanaingia katika hayo makundi 72 lakin wako miongoni mwao makafiri na miongoni mwao wa islam akasema farafidatu ibadu ghairillahi kafaratun rafida wenye kuabudu na kumwabudu asiye kuwa Allah jalla wa ala la shakka kwamba hao ni makafiri moja kwa moja warafidha waliofadhilun Aliya ala Uthman au ala as-Siddiq fahao bikuffar lakinahum mubtadi'un na hi fikra ya rafida ilianza hivyo Ilianza ni kitu kidogo kisha katatua ari katatua ikafikia katika kumpa sifa ya uungwa Ali ibn Abi Talib lakini mwanzo ilikuwa fikra ni kumuona Ali ni bora kuliko masahaba au makhalifa wengine hawa watatu Sasa akasema wale wanaomfadhilisha Ali kwamba ni bora kuliko Uthmani ni bora kuliko Abubakar na Umar akasema ha'ulai laysu bikufar kwa akida hii kwa msimamo huu hawawi makafiri lakin hum mubtadi'un amma man da'a aliyan au ahlal bayt wa fihim ama wale ambao wamefika levo ya kumuomba na kumuabudu ali na abi talib au yoyote katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu yakunu kafiran mwenye msimamo huu hukumu yake anakuwa ni nani ni kafir au wanaodai anna an-nubuwata lialiin lakinna jibril khana risala. Na risala nauni msimamo wao kwamba Allah jalla waala alimtuma jibril alayhi salam risala na ujumbe na wahya aliyokuja nao alitumwa kwa ali ibn abi yeye akakosea akaupeleka kwa nani kwa Muhammad wa Muhammad sallallahu alayhi kwa nini? Kwa sababu kana fihima shabahun. walikuwa wakifanana sana Mtume wa sallallahu alayhi na ali. Sasa haya maneno ni maneno dhaifu kuliko kitu chochote dhaifu. Bali ni dharau si tu kwa Jibril mpaka kwa Allah jalla wa ala. Kwa nini tunasema hivyo? Allah si ndio katuma? Kamtuma Jibril ikiwa ujumbe aliotumwa ameupeleka kusiko husika alafu akarudi akatoa taarifa amefikisha risala na aliyetuma akaamini kwamba imeenda maneno naye hajui acha hilo akaendelea kukosea ndani ya miaka 23 yote ya wahi na Allah hajui hana taarifa kwamba risala inakwenda ndiko siko hasa ni maneno nikumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hiyo kwenye msimamo huu Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi rahmatullahi akasema kafirun murtaddun Mtu mwenye kuwa na msimamo huu na akida yake ikawa ndiyo hii huyu vile vile anakuwa ni kafir amertadi kutoka katika Uislamu kuna masala muhimu pia kuyajua kwamba kuna kadhia kwamba wanapewa udhuru kwa kuto kujua kuna wengine ni wajinga hawajui sio kila aliyekosea au aliezua anaweza kukufurishwa wengine ni wajinga Aludhuru biljahal bil-jahl akasema manda'a Allah mtu ambaye atafikia kiasi cha kumuomba na kumwabudu asiyekuwa wa Allah wastaghatha bighayri na akataka msaada na uokozi kwa asiyekuwa Allah hadha kafirun mutlaqa yohana udhuranaakuwa ni kafiri moja kwa moja kwa nini hivyo li'annahu bainal muslimin yani mtu anaishi katika jamii mfano mtu anaishi mjini kama hapa alafu anajiita muislam alafu haswali tukimuuliza mi sijui kama swala ni lazima ni udhuru huu. uwezi kukubalika lianhum baina almuslimin wa qad balagahum alquran wa balagathum as wanaishi katika jamii ya waislamu qurani imewafikia sunna zimewafikia kisha inawezekanaje wakawa wanaweza kumuomba na kumtegemea na kumwabudu asiye Allah subhanahu wa ta'ala. He Allah Jalla Wala ameifanya kuwa ni ujumbe na yenyewe yenyewe ni mjumbe. Kama anavyosema Allah Jalla Wala hadha balagu linnas amefanya ni ujumbe ambao unawafikia watu wote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama ameambiwa ame au umma wa uhi ya ilayya hadha alquran li'undhira kumbihi wa mambalagha Nimepewa wahyi huu wa Qur'ani ni kupitia hii Qur'ani na Qur'ani hii imuonye kila itakayofikia wao ni jambo endelevu ila qiami saa kwa sababu ya time na mimi nilikusudia leo tusome hadithi moja lakini kwa mapana kidogo tupate kuelewa vizuri nitarudia hadithi alafu tusikilize adhana kisha tutoe fursa ya maswali kama yapo mtume anasema ana faratukum kwa hiyo inaeleka kwamba mimi nitakutangulieni alal haudhi katika haudha haudhi imeeleweka mimi nitakutangulieni katika haudha haudhi inayozungumzwa hapa mmeyelewa wala yurfana ilayya rijalu min ummati watainuliwa watu katika ummati wangu mpaka nikiwatazama nikawafahamu kisha hata idha ahwaytu li unawilahum mpaka nitakapo Inama ili nipate kuwapa maji katika hawdh ukh juduni watavutwa kutoka kwangu faakulu niseme ay rab e eh, mola wangu ashabi hao ni masahaba zangu fuyuqalu patasemwa inna kala tadri ma ahdathu ba'dak hakika wewe hujui yaliyozuliwa au waliyazua baada yako na riwaya nyingine tukasema ataambiwa waliendelea kuritadi baada yako kwa hiyo hawastahiki kusogea na kunywa katika haudhi katika swala hili la kuritadi pia niseme jambo moja kuna kutamka mtu maneno mabaya yanayoweza maneno ya kufru na kuna mwingine hajatamka lakini matendo yake yanatafsiri. Sawa. Nimekutajieni msimamo wa Abu Bakar radhi Allahu anhu wa arda alipopambana na wale waliozuia zaka za kaza mali zao. Wao hawakusema kuanzia sasa sisi Uislamu hatuutaki. Hawakusema hivyo. Walisema tu si tutaswali. Tutafunga. Tutahiji. Sawa sawa lakini habari ya mali mali hapana mali tulikuwa tunampa Muhammad hi, hayupo sasa hivi akasema nitapigana na kila ambaye atatofautisha kati ya swala na zaka hapa kataja vitu vili, lakini yeyote ambaye anachagua katika dini kwamba hii mimi nitafanya hii nitafanya lakini hii ah hii haiwezekani mimi siwezi kufanya kuna hatari ya mtu kuwa ametoka kwenye uislamu Melewana vizuri. Kuna hatari ya mtu kutoka katika Uislamu. Na hili ni jambo hatari sana ndugu zangu. Nikupeni mfano, tuna ndugu zetu wengi wa islamu. Sawa? Wanaishi maisha ya kuacha swala kabisa. Haswali na anajiita Muislamu. Ikiingia Ramadhani wanafurika misikitini hivi. Ramadhani kimalizika. hawa nao wamekuwa na mfumo wao kwamba wao wataswali mwezi mmoja katika mwaka. Na wanajiita Waislamu. Na unaweza ukamkuta Muislamu wanasema, we sio kazi yako hukumu watu bwana. Inawezekana wewe unayeswali sana ukaenda motoni huyu akaenda peponi. Jamani. Sio anasema maneno haya. Msihukumu watu bwana, msingie kwenye nia za watu. Haya ni maneno batu ili batil ile ndugu zangu. Batil. Swala ndio nguzo kubwa baada ya shahada Ziko ahadithi nyingi hanafungu katika Uislamu mwenye kuacha swala maana hayumo Hata kama anajina zuri anajiita anajiona ni Muislamu au watu wote tukashirikiana tukamuita Muislamu tukampamba hanafungu katika Uislamu Sasa tusiangalie zaka tu ziangalie zile nguzo tano ambazo ndo zinaubeba uislamu wako umezishikaje zile zinazohusu uwezo kama uwezo huna huna lawama katika hizo ambayo ni nguzo ya ya zaka na nguzo ya haji kama huna uwezo Allah anajua huna uwezo lakini zile ambazo una uwezo nazo zishike vizuri ndio zimebeba uislamu wako kwa hiyo hadithi hii ina mambo mengi lakini haya machache angalau yanaweza kuwa imetusaidia kuwa na uelewa kuhusiana na hili ambalo tulikusudia katika darasa letu ya leo. Tutaishia hapa leo inshaallah katika darsa inayofuata. Nilisema mlango huu ni mrefu kidogo una ahadithi nyingi lakini zote zinarudi kwenye pointi moja ya mtu kubaki kwenye uislamu wa sawa. Tusikilize adhana.